Létakör disputa a cselekvés művészetéről. A műsor alatt véleményükkel hívanak bennünket a d es számom. Jó napot kívánok, meg én vagyok Bányai Géza, de egész délelőtt én leszek, úgyhogy ezt el kell fogadják. Van két telefonszámunk is, ez a műsor ugyanis olyan, hogy igényelnénk a gondolataikat. A témánk tudatos halál. Igen, a húsvét gondolatához is kötődik, de nem húsvéti műsort fogunk hallani, hanem egy beszélgetést a halálra való fölkészülés, a halálról való gondolkodás kapcsán, mondom a két telefonszámunkat, 489 09 illetve ide még sms-t is lehet küldeni, Szécsi Dóra, Solyom Új Zoltán, és a magam vagyunk most itt a stúdióban, kezdjük akkor az első gondolattal. Mi a csönd? Halálos csönd van. Tessék, Igen. Zoltán. De hát a halál valahol a csendről is szól. Hát hogy is lehet egy ilyen műsort elkezdeni? Persze, nagyon könnyű. Hát én szélsen elkezdem, mert nyilván a gondolatnak az alapját az adja, hogy ma a halál kérdése az meglehetősen tabú, hát igen, szégyenlősen kezelt kérdés. Még. Kezdjük azzal, hogy aki haldoklik, azt nagyon sokszor elkülönítik, elfekvőbe rakják, nem látogatják az emberek, és külön hal meg egyedül csövek és uh, különböző lélegeztetőgéptársaságával hát csak erre egy pütyögést egy hallhat. Igen. Erre volt egy élményem. Sajnos uh, tavaly meghalt a nagy néném, aki hasonló sorson juthatott volna, hogyha, ha nem dönt saját magáról, ugyanis ő azt mondta, hogy, hogy ő nem kéri a lélegeztetőgépet köszönni szépen. Tehát ő eldöntött -e, utolsó nap is, utány három nyelven beszélgetett, még nem tudom milyen emberkékkel, viszont azt mondta, hogy a lélegeztetőgépet nem kéri, és szépen fogta magát, és elaludt. És ennyi Ez a Ennyi. De olyan szinten uh, volt tudatos ez a dolog, ahogy ő meghalt, hogy uh, egy családtag nem volt ott a közelében, mert ő úgy intézte, hogy ne kelljen azt megnéznie, se a gyerekeinek, se más rokonságának, hogy, hogy ő hogy megy el, és nem azért, mert ez magánügy, hanem őket akarta ebben, gondolom én, megkímélni. És gyakorlatilag az egész életét is így tehát ez nem volt egy nagy meglepetés, mm -hmm. hogy ő, hogy ő mm -hmm. ezt így el tudta intézni. De sokan pedig, ez most nagyon pozitív Igen. beállításban hallottunk egy ilyen mondjuk úgy, hogy magányos halát, de hát tele van a, az újság olyan hírekkel, hogy valakit egy, két, három, négy, öt év után találnak meg. Például most olvastam, hogy egy nőt Londonban két év után fel, hogy nem fizette a lakbért, és az önkormányzatnak két év után, ugye ott sem megy az ügyintézés a gyorsat, az ilyen szinteken, két év után föltűnt, hogy hát nagyon nagy a hátraléka és enyjeb ennyi, és megpróbáltak kimenni. És ja, ha nem lett volna hátraléka, hanem a bank lett volna két <gül> akkor, évre elegedből. Akkor vagy? lehet, hogy addig, a, akkor még a mai napig nem gond. Fú és a szomszédokat kérdezgették, és nem tudt senki semmit, nem tűnt fel, hogy a, a néni, nem is néni egy középkorú nő, nem, nem jelentkezett sehol, senkinek nem hiányzott, és végül behattoltak a lakásba, és hát megtalálták a nőt a padlón, cekker ott volt a kezében, volszer egy szívinfarktus kaphatott, és összeesett, és ott voltak a két éve leárt élelmiszerek, de Tulajdonképpen annyira, hogy mondjam, szétbomlott két év alatt, hogy már csak a fogozat alapján tudták azonosítani. Akkor megkérdezték a szomszédot, hogy hát tényleg nem halott semmit, és akkor azt mondta, hogy hát nem, de az furcsa volt, hogy, hogy utóbbi években ilyen fekete bogarak mászkálnak a, az ablakon keresztül, jönnek be, egy, egy haverom mondta is, hogy te figyelj, nem halott, meg itt nem egy hulla van a szomszédban. Tudod? Hahaha. Ha, ha. Lég Tehát ez a fajta halál ellenben... Hát ez az... semmiképpen sem tudatos. Igen. Nem tudatos, igen. Egyáltalán. Mondjuk okay. véletlen. Jó, hát véletlen. véletlen Mondjuk nem lehet, nem. tényleg a halál az lehet véletlen. Igen. Mondjuk még ehhez a történethez visszatérve ez csak azt minősíti, hogy mennyire figyelünk egymásra a mai világban, ami meglehetősen Megint egy személyes történet a házunkban. Szintén meghalt egy idős nő, és a alapján vettük észre, hogy meghalt. <gül> Jaj, tehát szegény. ez nem létezik, hogy csak Na, mi úgy. házunkban volt ilyen. Szóval ez, én ez én saján... a a elkerültem az ilyen házokat. Uh -huh. De véletlenül visszatérve a kérdésedre, szerintem a véletlenül nem lehet meghalni. Igen, tehát, minden tehát mindenképpen van egy pont. Nem véletlenül van ott a pont a végén. Ez biztos. Én, én de gondol... nem biztos, hogy tudatában vagy, hogy öt lesz a pont. És, és biztos. Biztos. Hát ez attól függ, hogy, hogy honnan kezded a dolgokat. Mert hát a mai európai uh -huh. kultúrára azért inkább az a jellemző, hogy ne beszéljünk a halálról, és ne tudjuk, hogy az életünk egyszer véget fog érni. Mert egyszer véget fog érni, de nem beszélünk róla, nem akarunk tudni róla. Hát ez még, nem... A, még a, nem csak a halál, majd ugye lehet ezen a témán kicsit tovább csavarni. A születés is egy olyan... Nem ennyire szégyenletes, de végül is egy kórházi esemény, tehát ez a, a betegségek kategóriájában. Most már azért van, vannak ez a gyengészületés című igen, dolgok, igen. meg tengerben, delfinekkel, vagy csak otthonkádban, vagy bármi. Tehát igen. vannak már. De azért a, a, a... Nem tudom, bocsánat, visszatérve Igen. a szülés megszületésé, mert túl vagyok egy darab szülésem, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nem azért, mert betegség, hanem ez egy, egy nőnek annyira ugye, hogy nekem eljöttek a barátaim a kórházba, be, megkérdeztek, hogy bejöhetnek-e meglátogatni mm. egyebek ott a szülés közben, és mondtam, hogy köszönöm szépen, örülök, hogy itt vagytok, de nem, mert ilyenkor az ember csak... befelé figyel, nem arra, mm. hogy, ő, hogy közben kifelé akármennyire őszintés egy viszony. Akkor a kórházi környezet azért nem fölemelő. Nem vagy nekem szerencsén volt, én Aha. egy olyan helyen szü Aha. szültem, ahol már eleve annyira otthonosan éreztem Figyelten. magam, mert meg körbejártuk a dolgot. Uh -huh. Tehát ez nem hát, egy... Mondjuk a szülésnél is van több probléma. Pár én nem szültem még, de... De a szülésnél van egy nagyon szerencsés dolog, hogy ugye van jó, jó esetben kilenc hónap, hogy rákészüljél. Na jó, de nem mindegy, de hogy milyen pózba szül meg egy nő, nem. és a kórházban általában, ugye az a gyakorlat, már mennyire én ismerem a szakirodalmat, meg olvastam erről, hogy háton, mert hogy az mennyire jó. Nem, hát A természeti nem. lépeknél ez egyáltalán nem így szokás. Nem, e, ez a, a, a régebbi. szobában szült úgy egy, egy nőcike, vagy egy anyuka, a leendő anyuka, hogy kapaszkodott a férjébe közben, és a doki ott segített. Hát ez ilyen? felvilágosult, egy kis tervezőző a a Margit Kórházról van szó. Ajánló, de nem, tényleg, tényleg jó, jó volt ez. De sok helyütt például úgy megy, hogy, hogy és ez, a, ez a, a, az elterjedt, hogy, hogy amikor ráérnek az orvosok, akkor on a szülés, van ilyen Nekem is megállították, az biztos. Meg is idő előtt. És akkor gyakorlatilag hát kipréselődik a gyerek, ami, ami azért. Elég sok a szülés, de még kell duplázni vagy triplázni? Zárójel nyitva, császárral szültem, zárójel bezárva pont azért, mert megindították szerintem. Aha. Tehát azért talán... Hát ilyen. ilyen, Na jó, de ilyen. a halál esete az még rosszabb, mert, a, mert erre még... Az, mondjuk, hogy hogy, mondjuk, hogy rá tudsz készülni, de, de nem mindenki tud a halára fölkészülni. Hogyha becsukja az ember a szemét, és azt mondja, hogy én nem fogok meghalni, meg körülöttem, nem fog senki meghalni, és szerintem ez a kevesebb ember, akkor persze, hogy nem lehet el De hogyha valamennyire is végig gondolja az ember, akkor csak tudja, hogy pláne, hogyha a környezetében adódik egy olyan, hogy haláleset, vagy akármi, azért többé-kevésbé elég gyakran szembesülünk evel a dologra, és nem létezik az, hogy az ember legalább egy picit ne szembesülne avval, hogy előbb-utóbb ennek is vége lesz. És Igen. úgy is él, hogy ez így van? Hát szerintem a tükrében nézve az életet, nagyon sok kérdés fölmerül. Tehát egyrészt az, hogy mennyire élek őszinte életet, mennyire csinálom azt, amit én szeretnék élni, hogyan viselkedem a körülöttem lévő emberekkel, tehát ez, ez a kérdés meg már nem csak a halálról szól, hanem sokkal inkább, hogy egy olyan életet éljek, amit bármikor fejeződik be, és visszanézem a kis filmjét az életemnek, mondjuk örömmel nézek vissza, vagy nem bánok meg valamit, vagy tehát, hogy adott esetben legyen bátorságom oda menni, és bocsánatot kérni valakitől, ha megbántottam, Igen. meg ilyen apróságok, amik néha nagyon kellemetlenek, de mégis azért Én azt gondolom, hogy abban vannak. a pillanatban, amikor valaki szembenéz a hogy egyszer ő is elmegy, abban a pillanatban egész másképp fogja csinálni, és esetleg még olyan dolgokat is helyrehozhat, amit, el, amit korábban elrontott. Igen. Tehát ez az a pillanat, amikor az ember felismeri, hogy én is meg fogok halni, az a pillanat szerintem a további életével kapcsolatban döntően meghatározni. És innen, gond, innen kezdem én azt, hogy tudatos halál. Igen. Nem Biztos, csak hogy az, azt, hogy, hogy a végén egy tudatos életében. módon menjen el az ember. Tehát hmm. nem, nem a legvége a, a Nem, a legvége, nem a a legfontosabb. kezdődik el az, hogy tudatos. Nem? Zoli. Hát, De, hogyha halálról beszélünk, akkor beszéltünk a halál folyamatáról, illetve felmerületnek olyan kérdések, hogy mi van utána. Hmm. Tehát itt most az életről beszélgettünk a halál pillanatáig. Igen. De ott van maga a halál, a haldoklás és a halál folyamata, illetve hogy mi van utána. Tehát igazából én úgy gondolom, hogy ezen a területen ö, vannak nagyon-nagyon különböző elképzelések, és, és, és erről érdemes információt szerezni. Tehát hogy nyilvánvalóan, hogyha tehát mindannyian tudatába kerülünk, tehát tényleg én, nekem is meghaltak ö, ismerőseim, rokonaim, de azért az ember így a hétköznapi életében nem foglalkozik ezzel napi szinten, mert pedig lehetne. Miért nem lehetne foglalkozni napi szinten? A halál még eddig senkit nem hagyott ki, tehát mindenkivel meg fog ez történni. <gül> és, és, Úgy, és egyedül hogy... leszünk ott, tehát nem lesz ott a nyomalapunk. Igen, igen, Ugyan, Tehát lesz. fontos, legalábbis az szerint a világnézet szerint, amit, amit, aminek a nevében ugye én jöttem ide, ez a buddhizmus. Ugye ott fontos a halál pillanatában egy tudatállapot, hogy milyen tudatállapotban megyünk el innen. Ehhez nagyon-nagyon jók azok a dolgok, amikről az előbb beszéltünk. Tehát, hogy tényleg az ember egy olyan élete Téljen, ami szerint a jelentőség teljes, és, és mondjuk le legyen zárva. Lehet persze sose tudhatjuk ezt a pillanatot, hogy ez mikor történik meg, úgyhogy éppen ezért nem tudom. napomban, ha kedre fölértem, most meghalok. Nekem, amikor. Nagyon érdekes, mert vannak emberek, hát főleg szent emberek, akik tudják, hogy mikor fognak meghalni, és akkor szépen el is távoznak. Lehet érezni, talán. A Tehát olyan szinte kiszámítják. Bizonyára nem, nem, ha mondjuk rákérdeznél, akkor talán nem mondaná ezt ennyire nyíltan kihisz valami olyas, miről kéne beszélni, ami nincs a, a tökéletesen az ember befolyása alatt. Én. De valójában valójában mégiscsak ez lehetséges. Hogyha valaki valamit befejezett, akkor elmegy. Nekem, amikor uh, megtudtam, hogy miről fogunk ma beszélgetni. Egyből ez a mondjuk keleti buddhista hinduizmus, tehát igazából efelé indultak el a gondolataim, illetve eszembe jutott egy, uh, ha jól tudom, akkor talán uh, koreai film, a tél, tavasz, egy nyár valami hasonló igen, volt igen, a címe. és megint tavasz. És megint én. tavasz, igen. És uh, abban uh, a idős uh, buddhista pap úgy, úgy megy el, hogy uh, leragasztja a szemét, orrát, száját, fülét, tehát minden ilyen nyílást a fején, egy papír darabban, amire az a betűjel van ráírva, hogy lezárva, beül egy hajóba, a tavon, majd pedig felgyújtja magát, és mindezt egy meditációs pózban. Tehát mondjuk így, így talán a mesterek mennek el, meg én nem is biztos, hogy felgyújtanám magam, de <gül> azt hiszem, hogy tényleg fontos, hogy milyen, milyen tudatállapotban lépják hát a a az önben. Nem az, hogy gyújtsd fel magát. <gül> Jó, hogy nyilván, hát, nyilván nem. Ez most csak egy... Hanem, hanem, hanem, Igen. hanem az, hogy pontot tett. Igen. az ott tett. A, a, a tanítványa ő ő nem is tudta bet... megtenni, amikor Igen. bosszúból meg akarta ölni saját magát. Ezzel, valamit a ő beteljesített, és tulajdonképpen itt most elmehetek. Igen. Igen. Van, van nagyon érdekes történet szintén ilyen, ilyen indiai történet hogy remélem jól lehet tudom mondani hogy nem tudom mondjuk Brahma meg Narada Muni mennek és néznek különböző embereket találkoznak és amikor odaérnek az egyik emberhöz, aki mondjuk hentes, azt mondja neki a hogy hát, legjobb volna, hogyha te örökké élnél. Azt adom egy másikhoz, aki valami egészen más csinál. És itt nem tudom az egész ötletet pontos azt mondja, hogy legjobb lenne, ha mindjárt meghalnál. Lehet, hogy a testnek mondja, hogy legjobb lenne, ha most meghalnál. Odamegy egy gazdag ember, azt mondja, hogy legjobb lenne, te örökké élnél. És akkor találkoznak egy-egy harmadikkal, aki egy nagyon egyszerű ember, és azt mondja, hogy hát te élhetsz is és halhatsz is. Akármikor meghalsz te élet, akár És aztán kérdezték a bölcset, hogy hát most miért mondott három különböző dolgot, mi az értelme ennek miért kell az egyiknek meghalnia, jó, miért jobb meghalnia, a másiknek miért jobb örökké élnie, és így tovább. meg, az, hogy meghalhat meg akármikor elmert. És ezt végül megmagyaráztam, hogy az, én így magyarázom, de lehet fordító pontosan ugyanígy meg lehet magyarázni, tehát mindegy, hogy paradoxonokban szépen. Nem igazán. az, hanem, hanem akkor máshova tévangságokat meg lehet fordított helyzetből is meg lehet magyarázni, de mindenképpen az ellentét benne van, hogy a mészáros, aki egész életében ölt az állatokat, annyi bűnt fölhalmozott, hogy a legjobb, ha most, most, azonnal. most azonnal elmegy de ellentétesen is jól, a legjobb, hogyha, hogyha örökél, mert addig nem bűntőhűnödik meg, de inkább azt hiszem, hogy ez, hogy legjobb a most abban hagyja és Befejező azonnal befejezi be. és nem folytatja. A másik, aki jólétben él, az pedig el fogja veszíteni ezt a jólétet. És ezért uh, Ö, neki a halál fogja jelenteni a, a, a, nem a megváltást ebben az esetben, hanem a, a, a szomorúságot. De az egyszerű ember, akivel találkoztak, az egy jólelkű isten szerető ember volt, aki tulajdonképpen szabad volt mindenféle ö, ö, anyagi kötöttségtől, és így maradhat is, meg mehet is. Nem csinált rossz karmát az életében, mindent valahol a helyén kezel, és nem nem is volt fontos neki az, hogy, hogy, a, hogy a dolgok jobbak, jobbá váljanak, mint ahogy válnak, mert ő elégedett volt önmagában. Az ilyen ember az maradhat is, és mehet is. Hentesről helyettesre jutott a segítsen már ki, szíves, mint hogy egyszerre Hallottam van egy olyan történetet a kagyisoktól, hogy a hentes, ez ugyanígy egy hentes találkozott a láma. És a láma azt mondta neki, hogy most már akármennyit gyilkolázhatsz, mert most már tök mindegy. Tehát ő már annyit, annyit mm -hmm. annyi állatnak okozta a végét, hogy már szinte mindegy, hogy egyel több vagy kevesebb az áldozatok Még a számára számára lehet, számára. Azon, hogy itt, itt, itt, itt <coughs> néz el, mint, hogy mi a jobb, hogyha... Ez rögtön véget ér, vagy pedig minél későbbre tolódik ki a, a vége. De egy biztos, hogy van a halálban egy olyan pont, illetve az életben pontosabban, amit halálnak nevezünk, amikor, amikor számot kell adni dolgokról. Egyszer évekkel ezelőtt volt egy ilyen élményem, Budapesten laktam akkor, hogy éjszaka barátaimmal nem voltunk a boltban, és hallottunk én a csattanást kint az úton kimentünk, és egy motoros terültött egy autó, motoros feküdt a földön, motorja durván 100-200 méterrel följebb, rosszul konyolódott ki a parkolóból. És hát valaki hívta a mentőket 20 perce később értek ki, tehát a szokásos magyar hát, Budakeszire való kiérés, sajnos. De én, én is megijedtem nagyon, de úgy próbáltam oda menni az ember ezt, hogy hát, tudok segíteni, és próbáltam kitapintani a nyakán az ütőeret, hogy, hogy vajon én ég, hogy, hogy éle még. És talán azért, mert én nagyon izgultam, meg nagyon dobogott a szívem, vagy, vagy hogy már ő talán már meghalt, nem tudom, de ilyen érdekes ilyen, valahogy ilyen vibráló légkör volt körülötte, és igazából nem tudtam megmondani, hogy most éle vagy ha le, de inkább azt éreztem, hogy már meghalt. Tehát ilyen nagyon furcsa volt az egész szituáció. Még sose láttam balesetet, és ez nagyon, nagyon mély nyomot hagyott ilyen értelemben. Ö, azt hallottam egyszer valakitől, mert nem tudom, hogy kitől, hogy ha van egy baleset, akkor az emberek nem azért mennek oda, hogy fu, most csámcsogunk, vagy valami, hanem azért, mert hú, ez velem is megtörténhetett volna. Uh -huh. Tehát egy kicsit a saját szerencsésségüket próbálják átélni, hogy tudják, hogy igen, én még itt vagyok, én még élekes, nem velem történt ez. Ilyen, és ilyenkor, amikor ilyen a halához visszatérve, ugye ilyenkor látjuk azt, hogy ezek a barátnőmnél például pont egy ilyen baleset volt az, mm. amit így kívülről látott és végig gondolta, hogy utána beszélgettünk is hosszan, hogy, hogy hát ő is meg, ha egyszer, és a gyerekeket el kell engedni, mm. pont ebből adódóan. Hát mindent el kell engedni. De nem ezért pozitív, ez hogy ma ezt a dolgot, például a gyerekek, jaj, ne nézz oda, ha kórházba körül, vagy meghal, akkor nem beszélnek róla, nem tudom, hogy meghal, nem jön. viszik ki a temetőbe, sokszor. Hát. Tehát olyan mesterséges módon próbálják elválasztani, hogy a gyereknek ezt nem szabad. Ez én is hazudtam a gyereknek, amikor a kutyát el kellett tartatni. Mert azt, nem azt mondtam, hogy meghalt, hanem azt mondtam neki, hogy elvittük egy olyan réte, ahol már nagyon sok kutya van, és már ott rohangásznak. Az anyukám meg egy tök más dolgot mondott neki, azt mondta, hogy, a gyerek... hogy fölment a mennyek országába, vagy valami Ura. ilyesmit. Tehát a gyerek teljes transzba volt, uh -huh. és ezt úgy tudtam csak kitisztázni, ahogy mondod, hogy megmondtam neki, hogy meghalt. Uh -huh. Ennyi. Nem tudtunk mit és sírt is a gyerek egy kicsit, hát de fölfogta, megértettem, mondjuk amikor meg, ez, ez egy évvel később volt, miután a kutyát el kellett engedni, úgymond. De akkor nem gondolja a gyerek azt, hogy tátok. Nem, mert ezt is megbeszéltük vele. Tehát ezt, nálunk a gyerek felé őszintesség minden szinten. Meg egyenlő félként kezelitek. Abszolút. Ez abszolút. a legfontosabb. Uh -huh. Hát mondjuk valamelyik este egy olyan abszurdot mesélt nekem, azt hittem, hogy fejreállom, hogy azt mondja a gyerek nekem, hogy hogy az apuka meghalt, az anyukát meg úgy hívják, hogy halálka, és így néztem, mondom, miről beszél ez a gyerek. Hmm. És akkor így magyarázott, magyarázott, aztán elaludt, és utána semmi ilyen téma, csak így mondom, akkor ezek szerint neki is ott van a kis fejében mm -hmm. az, hogy halál. Szó sem volt az, abban az időszakban semmi ilyesmiről, hogy halál vagy egyebek és így néztem, hogy a gyerek mikor beszél. Hmm. Hát vannak ilyen furcsa dolgok. Nekem Tudom? azt tetszik, hogy például Indiában, de gondolom más vidéken is például a buddhizmus, ahol elterjedt, az emberek nem leplezik a se a se a betegséget. Nem, ott, ott, ott se oké, semmi, a mondat a ganga hanem, hanem az, az, a, az első pillanattól kezdve, ahogy, ahogy ébredezik a, a tudata, úgy nyilvánvalóvá válik, hogy az életnek egy fázisa a halál. De ez más különbség. Tulajdonképpen én nem is szeretem azt mondani, mert nem a vége. Ilyen, Ez pont van. ezt akartam mondani. Akkor mi az élet? Ugye azt is meg kell kérdezni. Mi az, ami meghal, és mi az, ami... Akkor mi a halál? De mert ha minden meghal, akkor mi az, hogy halál? Ha meg nem hal meg, és erről annyit kell beszélnünk, akkor... Az pont az, amit a Zori mondott az előbb, hogy mi van a halál után. Ez is egy nagyon Igen. fontos kérdés. Lett a keleti. Élethez és halálhoz való hozzáállásból, ugye hinduizmusból, buddhizmusból, taoizmusból inkább az következik, hogy a halál az csak egy másik létformába való átvezetés vagy mondjuk ugyanezt megtaláljuk az egyiptomi mítoszokban, hogy van egy másik létforma, és általában a mítoszok mindenről beszélnek, hogy... Is a kereszténység sem Igen. Leplezi, csak, de a, de csak, a hindu köztudatban igen. sokkal inkább benne van az, hogy újjá születhetünk, és újjá születhetek. Mm -hmm. Én a személyes én, mint individum bekerülhet egy másik testbe. Pontosan ő segített, tehát engem annyi halálélményem volt <gül> ilyen az élet, mint a halál, hogy amikor az apukám meghalt, 18 mm -hmm. éves voltam, és szerintem em, emiatt fordultam én akkor a buddhizmus felé, mert egyszerűen nem tudtam elfogadni azt, hogy pont vége itt és nincs tovább semmi abból az emberből, akinek annyi szellemisége volt, hogy hogy, hogy maximálisan fel tudtam rá nézni. És akkor, akkor jött el az a pont, hogy hát, ha ő nem halt nem meg, akkor mi történt vele? Uh -huh. Hát remélhetőleg újjá született, mert, más, mert akkor, vagy ott maradt valahol, nem tudom hol. Tehát, és ezt kellett valahogy nekem akkor helyre tenni, hogy akkor mi történt vele? Hát akkor valahol. Én úgy gondolom, hogy erről az egész haláltémána nagyon fontos, hogy és, és, tehát, hogy azért félünk dolgoktól, én úgy gondolom, mert mondjuk nincs róla elég információnk. Mert nem és mert nem Igen. ismerjük, viszont ha van információ, akkor tudunk visszanyúlni ehhez. És uh, én nagyon fontosnak tartom, hogy, a, hogy ezek a vallási különböző vallási rendszerek megfelelő információval álljanak az emberek rendelkezésére az élet minden aspektusával kapcsolatban és tehát nem haza beszélek, de a buddhizmus gyakorlatilag az élet minden aspektusára nézve nagyon-nagyon pontos és részletes és gyakorlatias és információkkal rendelkezik, és, és a ez, igaz, ez igaz a halára és, és a haldoklás folyamatára is. Na, tehát olyan pontosan, olyan pontosan le van írva a buddhizmusba a haldoklás folyamata, hogy az orvosilag már alátámasztott mm -hmm. dolgok, amiket egyrészt megfigyelések, másrészt pedig olyan tudatos lényeknek az elbeszélései, akiknek ezek nem különálló ö, ö, ilyen tudatosság állapotok, hanem, hanem egy, egy már, már, egy, már egy állandó tudatállapotból ö, történő tehát a feltárása annak, ahogy ezek a dolgok valójában történnek. És itt tényleg konkrétan a halloklása is kapcsolatban azzal kapcsolatban és is vannak nagyon pár Hát mi az, tehát ami így konkrétan? Igen. Tehát azt mondta az előbb, hogy valami konkrét dolg, amit orvosilag eltámasztott. de mi? Igen, ezek megfigyelhetők. Tehát, hogy például, hogy, me hogy mennek el az emberek, hogy halnak, mert mik azok a folyamatok. Egyébként nem tudom most ezt 10%-osan így elmondani, mert nem feltétlenül erre készültem. Uh -huh. De... még még nem tapasztaltad, pontosabban elfelejtetted. <sus> <sus> <sus> Volt az a igazából. Hát, igen, Csak <sus> ezt, ezt, ezt, ezt sajnos elfelejtjük. De miért sajnos? Vagy nem biztos, hogy véletlenül hogy Hát, mert nem vagyunk tudatosak. Ez tehát nem például nem itt beszélt, beszéltünk arról, tehát ez, ez az egész tudatos halál, meg tudatos élet olyan Mit nevezünk dolog, tudatos halálnak szerint? Amikor, adat, én úgy gondolom azt, hogy amikor uh, birtokában vagyunk, tehát tudjuk azokat a folyamatokat, illetve tudjuk, hogy hogyan vannak a dolgok, és hogyan működnek. És amikor a butát megkérdezték, hogy mit tanít és miért, azt mondta, hogy azért tanítok, mert ti és minden lény boldogok szeretnétek lenni, és el szeretnétek kerülni a szenvedést, és azt tanítom, ahogy a dolgok vannak. Tehát amit a, amit a butha megvalósított, az a tudatállapot, amit ő elért, azt sokféleképpen nevezik, sokféleképpen hívják ezt a megvilágosodást, de van egy olyan jelző is rá, hogy a minden tudás állapota, amikor minden információ mindennek a birtokába került, és minden egyes, az, minden univerzum, minden egyes atomjával és részecskéjével egy állt, tehát minden tudóvá vált. Ebből az állapotból adta utána 45 éven keresztül a tanításait, akkor, amikor megkérdezték erről, és gyakorlati útmutatásokat is adott arra, hogy hogyan érjék el a lények ezt az állapotot, amit ő megvalósított, tehát ezzel nem csak ő rendelkezett, meg nem volt egy kíváncságos lény, hanem azt mondta, hogy mindenki Búthat természete van, mindenki képes elérni ezt az állapotot, amit én megvalósítottam, csak még nem tettek bele elég energiát, hogy ezt megtegyék. Úgyhogy ő megadta az összes információt, hogy hogyan lehet ide jutni, illetve adott egyébként olyan információkat is, amik arról szólnak, hogy hogyan működnek a dolgok, hogyan működik a világ, hogyan, működnek a, hogyan működik a tudatunk, mi van az érzelm, tehát mik az érzelmek, mikből épül fel akár a világegyetem, hogy működnek. Tehát konkrétan mindenre kiterjedő információt adott, és így a, a létezés, tehát a létezésünk aspektusaján nézve is különböző ról beszélünk, Szélt. Az ébrenléti tudatállapot, az alvás tudatállapot, ami, ami legtöbbször öntudatlan, tudatlan, de meditációs állapotban, illetve meg a, a megvalósított lények itt is tudatosak, akkor a meditációt nevezik külön egy ilyen tudatállapotnak, a haldoklás folyamata halál, halál utáni 7, -7 periódus, amit közteslétnek nevez a buddhizmus, ahol a, a következő... Van, a légyen, Hát az egy nem tudom. A tibeti halottak állapot. könyv. Igen, én a igen, félná, tibeti halott könyv az részletesen ír De a Rudak-kurán, ami leírom, szónképpen abból származik, hogy ez egy védikus uh -huh. purána. Igen, ja, nagyon sok régi hát szándék. Nem abból származik, tehát a tanításaiból tibetiren. származik, bocsánat, csak a tanításaiból származik, amikor azt az állapotot uh, arról Szélt, hogy mi történik a két össz, megszületés között. Nem, és a tele szinte szóró ugyanazt írják, a uh -huh, uh -huh. lehet. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ez az Ábárdó? Vagy milyen, igen, a bardó, bá, a köztes lét igen, csak igen Azért mondtam, hogy köztes lét, mert hogy minden egyes tudatállapotot bardónak hívnak a tibetiek, ja. tehát mm -hmm. az az egyik. Tehát a bardónak hívják a köztes állapotokat, ez a tibeti szó. Tehát a bardó az nem csak a két születés közötti állapotra vonatkozik, hanem az az egyik bardó a ezek mm -hmm. közül, amikről. Tehát azért van az élet bardója, a haldoklás bardója, a halál utáni bardó, és akkor van a megszületés, Uh -huh. Tehát, hogy gyakorlatilag ilyen fázisokon megyünk keresztül folyamatosan, tehát ami meghal, az nem a valódi lényegiségünk, nem a tudatosság hal, meg hanem testet cserélünk. Ez a buddhista megközelítés ezt nem kell senkinek elfogadni, viszont a buddhizmus így fedi le ezt az, tehát a létezésnek ezeket az aspektusait. Még, még egy valami Igen. eszembe jutott most a ismét csak egy film, elnézést, hogy mindig filmekhez megyek vissza, ez a 21 gram, amit talán ti is láttatok, vagy hallottatok róla, hogy amikor meghal az ember, akkor a teste 21 grammal lesz kevesebb, ja, és de, talán ez a de, 21 gram, ez a lélek súlya. Ez ezt majd folytatjuk egy kis szene után, és addig lehet a esetleg a, élezni a telefonokat, hogyha valakinek volna Ősz hozzászólója. Két telefonszámunk van 489-0999, illetve 0632-2898-00. folytatjuk a beszélgetésünket, és van egy telefonálunk is, aki nagyon kedvesen ismét fölívott fölhívott minket. Halló! Halló! Szervusz! szervusz Jó van, reggel! Van, reggel! reggel. Na, igaz, most már óra Hallgatunk! És lenne egy kérdésem. Ugyan utáni témával foglalkozunk. A kérdés a következő. Sokat Hallottunk már arról, hogy valaki meghal és visszahozzuk a halálból. Most nekem itt található logikai problémám van. Ha valaki meghal, azt már nem tudjuk visszahozni. Ugye sok ilyen jellegű dolgot hallunk, hogy alagút él, mint meg stb. Tehát ez a kettő, ez hogy egyezik egymással, mert a kettőt nem tudom párhuzamba hozni, hogy erről nektek mi a véleményetek. Van egy, ö, azt hiszem, hogy angol vagy amerikai író, úgy hívják, hogy Raymond Ámúdi, és neki ismerem. jelent meg két könyvvel halál utáni élményekről, igen, ismerem, ismerem őt is. De nem, itt az alapvető, alapvető kérdés, itt az lenne szemomra, hogy, hogy ugye, mert uh, klinikai halálról beszélünk, uh -huh. és aki uh, élménybeszámolót tart, az ugye hát sok szokták ugye, azt mondani, hogy bizonyos kémiai elemek felszabadulnak az agyban, és akkor ennek hatására, illetve a meggyőződése szerint lát búthákat buthákat, akármiket, uh -huh. tehát most uh -huh. ki, ki mint hogy éli meg ezeket a dolgokat. De itt nekem az, a, az, a, az az alapvető bajom, hogy ö, olyan emberrel nem beszéltünk még, aki tényleg meghalt, hiszen az nem jön vissza. Hát vele nem tudsz beszélni. Hát, és, és akkor milyen alapon ö, mondjuk azt, hogy ezek a halál utáni élmények, akkor ez nem egy köztes folyamatnak az Nem, Ezek a klinikai halál élményei, azért ezt tudni kell. Ez arra utal, hogy a halál élmények, akkor ez a vezető út az milyen? Lehet, hogy le kéne halkítani a rádiót a kedves hallgatónak, mert visszahalljuk. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Oké. Okay. E, vál Válaszolunk erre. Van ki kapcsolatjuk, vagy így telefonban maradná, hogy hozzászólják? De, köszönöm más kérdésem, nem lenne, akkor hallgatom tovább, ami szervusztak hozzá kényelmesebb, hogyha e, úgy beszélgetünk, hogy nem e, nincs a fejünkön a feje de nagyon szívesen e, meglátjuk azt is, és nem meg volt csak, mint egy tárcsál lát, amikor hallgathat minket. Hát e, én erről elég sokat e, e, hallottam, meg tudok, hogy én szívesen elmondok néhány dolgot. Az egyik, hogy nyilvánvaló a fogalma, és ezt majd is többféleképpen el tudjátok mondani, az csak a matést az ember számára tűnik úgy, hogy az, az elemeknek a fölbomlása. Bár tagadhatatlan, hogy a, a halált az idézi elő, hogy az élő lény, a lélek mondjuk úgy nem talál élet lehetőséget abban a közegben, amit testnek nevezünk, és hogyha ez a test alkalmatlanná válik, vagy valami másoknál fogva elszakad ettől a, a, az igazi élőlény, a lélek, aki nem anyagi, hát akkor azt nevezzük halálnak. <coughs> azt nevezzük halálnak, hogy ez a, a mi szempontunkból valaki eltűnik, mint személy a körükből. Az ő szempontjából egészen más történik, és nagyon sokféle ilyen leírás van, és már nem csak a múdinak van erre könyv, hanem van magyar ember is, aki... Külhegyi Attila. Külhegyi Attila. És van, egy, van még egy Szilinzon nevű, aki a komoly a, a, a, kutatásokat végzett a, a, az előzés életpéli tapasztalatokról. Illetve <hül> van egy másik író, akinek szintén megnyerent könyve, nem író, pszichológus, ami érdekes mondom, az is az ekléziánál jelent meg, tehát egy ilyen katolikus gyóvalhagyású könyv, ami szintén azt írja le, hogy mit tapasztalt akkor, amikor a klinikai halál álpotába kerül, nagyon nagy betegem. És maga a klinikai halál az azt az élményt írja le, ahogyan az élőlény elkezd eltáhozni a testéből. És ebben a pillanatban a test néhány percig abban az állapotban van, amikor a visszafordíthatatlan folyamatok még nem visszafordíthatatlanok, tehát az agyhalál beállta előtti időszeket, ez az agyhalál ez egy kérdés, és viszont komában nagyon sokan Igen. ott vannak, és ez még mindig túlbonyolítja a kérdést. Lényeg az, hogy orvosi szempontból nem állapítható meg a halál. Hm. Tehát mit tudom én. Még nem biztos, hogy meghalt. Ő, nem, ezt ó, az orvos nem tudja azt állítani, hogy na, ez a, az állapot olyan, amire azt mondjuk, hogy innen már nincsen visszaút. Mm -hmm. De az élmény az ugyanolyan, amit egyébként a Tibeti alottas könyv és a Garuda Purán teljesen hasonlóképpen ír le, hogy a, az élmény az, hogy mintha egy ilyen csövön keresztül, egy alagúton keresztül ö, hirtelen készítést érez arra, hogy eltávozzon valahonnan, mm -hmm. de a közvetlen élmények azok nagyon sokszor olyanok, hogy saját magát, illetve környezetét képes szemlélni egy külső állapotban. Ami hát persze én benne rengeteg új kérdést vett föl, az, hogy akkor ki él át, ki hal, mi az érzékelésnek a, a, az igazi, hogy mondjam. Ö, szerve, amikor... Mi egyáltalán ki vagyok én. Hát igen, mert amikor a szeme csukva van, a kezei lecsüngenek, a füléből ömlik a vér, akkor hogy lehet az, hogy ő, ő mondjuk a baleset helyszínét kívülállóként látja, és esetleg Láltalának tárgyal fogyha. valakivel, mint hogy ilyen esetek vannak, és ugye szerencsés esetben az illető mondjuk újraéleszik, és visszatér a testébe, szerencsés. Hát, kapott? engedélyt kapott visszatérni. Nyilvánvalóan e, nekünk, nekünk Igen, szerencsés. ez így mondjuk, hogy szerencsés. De hogy például a balesetet szenved uh, személy, mondjuk a másikkal, aki, aki mondjuk szintén meghalt, hogy ott tárgyalják a baleset eseményét, hogy te nézd csak, mi történik. Igen, olykor nem is veszik ha. észre, hogy meghalt. Na most, aki meghal valóban, azt nagyon sokszor erről, erről észre se veszi főleg, hogyha ez a halál nagyon hirtelen következik be. Hogy igen, is nyéri. van. Mikor tudatosan ez, lesz, ez, egy, ez neki egyszerűen egy, egy élmény, egy rövid átmeneti öntudatvesztés után megint a tudatára ébred. És hát ez az a pont, persze, amiből még vissza lehet jönni, de a halálnak a többi részéről Ebből a már csak nagyon spekulatív következtetéseket lehet levonni. Most mondott egy nagyon érdekes dolgot, és pont az egyik könyvműnik, ami az Eklészián jelent meg, és valami lángok, vagy tűz, vagy nem tudom mi a címe volt, van a címeben, is van egy kép rajta, amilyen tüzes. Ő pont arról számol be, hogy egy katolikus ember volt, hogy amikor nagy betegen, hát elhagyta a testét, akkor találkozott valakivel, akit, Benő rögtön fölismerte Jézust, és azt mondta, hogy te vagy a Jézus, mert egy ilyen nagyon, nagyon kedves, jóságos, és egy nagyon, egy ilyen nagyon vonzó személyiség volt. És az illető, és ebben nagyon jó a könyv, azt mondta, hogy úgy ráhagyta. Nem mondta, hogy igen, nem mondta, hogy nem, ráhagyta. Ami ami egy dologra utal, és ennek szerintem ilyen életemben nincs közel a halálhoz, hanem a vallási van közel, hogy a, a, a anyagi valóságnak, vagy az isteni valóságnak a, a megnyilvánulásait mi mi ö, tehát, tehát belelátjuk azt, ami a hitünk szerinti kapcsolat legyen az Jézus, ez az, stb. stb. nem feltétlenül azt látjuk, illetve azt is mondhatjuk, hogy Isteni bármilyen formában képes megnyilvánulni ez az hit, ember hit, hit, hitnek a teremtő a teremtőreje, hogy milyen formát Nem, adunk Nem a hitnek talán. a arej, az abszolútnak a, a megnyilvánulása, hogy ő olyan formában, tehát ő azt a formát használja, mondjuk úgy finoman, azt a minőséget, vagy izét, amivel te őt fel tudod fogni abban az esetben, hogyha azt akarja, hogy ez a kommunikáció... Felkegyen. Bár uh -huh. hozzá kell tennem egy amit nem Istennel találkozik ilyenkor az ember, hanem más olyan lényekkel, akik ebben a, ebben a finomabb anyagi szférában, vagy asztrál szférában, vagy szellemi világban egész egyszerűen az életüket ott töltik, és szerepük van. Például mondjuk egy haldokló fogadásával, vagy egy friss halondó. Akkor Meghalt te az folyam... angyalokban? De nem mondtam. Én pont ezt akarom mondani, hogy ha te keresztény vagy, akkor angyaloknak fogod őket nevezni. A Milyen buddhisták ez is ezzel hát ez is egyfajta megszemélyesítést. is más meg angyaloknak. Egy, egy tény, hogy valaki, valamilyen fajta személyes kontaktusnak az élménye, az, az minden bizonyal a fönnáll. Még maga Jungnak van egy önéletrajzi könyve, illetve regénye, amit egy nőnek egy a segítségével ír, de végül is Jung vetett papírra, és az élete vége felé neki is volt egy ilyen, mondjuk halálközeli élménye. Amikor is ő ezt úgy tapasztalta, hogy tehát mondjuk az űrbe ment, ugye a tudatával, uh -huh. és uh, nagyon kedves régi ismerősökkel találkozott, tehát mondjuk kozmikus családdal nevezzük uh -huh. így ezeket a lényeket. Viszont uh, valamiért vissza kellett jönnie a földre. És uh, később úgy ajta meg ezt az egészet, hogy az az orvos, aki őt kezelte rá két-három hétre, tehát megbetegedett rögtön utána, hogy ő visszatért az életbe, és meghalt rá egy hónapra. És leírja, hogy igen, megtapasztalt egy olyan jelenetet ebben az utazásában, hogy találkozott ezen az orvossal is, tehát az ő tudatával ezen a szellemi utazáson, és az orvos gyakorlatilag azt mondta, hogy neked még dolgod van a Földön, és ezért menj vissza. Viszont itt vagyok itt, én helyette. tehát nem, nem volt ott, ugye? Igen, tehát Igen. Ő, ő a Földön hmm. volt, és gyógyította pont ezt az embert. Tehát hát gyakorlatilag átvállalta az ő karmikus. Hát ezt most már megmagyarázzuk. És uh, utána ment tovább. Igen. De Tehát... akkor, akkor megint visszatérünk a tudatos halálhoz, hogy ez az orvos nagyon tudatosan választotta ezt a dolgot. Nem tudatosan, mert nem mondhatod azt, hogy a nappali tudatával, az éber tudatával, mint ahogy mi itt most ülünk, az összes tudásával az életéről, arról, hogy ő kicsoda, micsoda, mikor született, miért született. Tehát ezzel a tudásával ő nem tudta, hogy megtett egy ilyen lépést, tehát ez, ez nem ezen a szinten játszódik le, hanem mondjuk egy-egy-egy sokkal magasabb vagy alacsonyabb, mindenképpen egy másik dimenzióban. De, lehet. Én egy kicsit vissza szeretnék térni a, a kérdésre, mert ugye volt egy kérdésünk. Tehát az, hogy hogy van ez, hogy, hogy, hogy halálközeli élmény, és akkor valakit vissza lehet hozni, van akit nem. A buddhista megközelítés kapcsán egy másik fogalmat hasznos behoznunk ebbe a beszélgetésbe, ami, ami egy nagyon-nagyon fontos alapja az egész, tehát a, a buddhista világképnek, ez pedig az okokozat. Tehát itt beszéltünk már karmáról, és ilyen dolgokról. A buddhizmusban ez nem sorsot jelent, tehát, nekünk, tehát a, a buddhisták szerint itt nem el senki semmit, hogy nekünk mit kell csinálni, meg hogy vissza kell jönni, vagy nem kell visszajönni, hanem egyszerűen okok és okozatok működnek, Folyamatosan minden egyes hétköznapi gondolatunkkal, kimondott szavunkkal és tevékenységünkkel, a tudat alattinkba magokat ültetünk el, aminek a, aminek a jövőben meg lesz az eredménye. Tehát ez jelenti az okokozat a buddhizmusban, ami már megtörtént, azon már változtatni nem tudunk, viszont ami még nem történt, meg azt viszont meg tudjuk változtatni minden egyes gondolatunkkal. És egy picit a kérdésre, amennyire én tudok erre válaszolni, tényleg most nem néztem át konkrétan azokat. A, ha, Én úgy gondolom, hogy ez a, ez a, ez a dolog. Egyébként ez, ez említ hasonló élményeket a tibeti halottas könyv is, de ez még a haldoklás folyamata. És abban a pillanatban itt beszélünk, kell beszélnünk egy olyan dologról, hogy a tudat, és nagyon jó, hogy el, előkerült az, hogy mit tapasztal. És a többi, tehát mi alapvetően úgy mondjuk, a, és a butizmusban úgy tartjuk, hogy a mi végső lényegiségünk az egy tudatosság, az egy térszerű tudatosság, és nem a testünk vagyunk, nem az érzelmeink és nem a gondolataink, ezek mulandóak, ezek elmúlnak, és egy tudatosság vándorol az egyik testből a másikba. Tehát az, ami a fülünkön keresztül hal, szemünk kere, szemünkön keresztül lát és tapasztal, az akkor is, hogyha elveszti ezt a testet, akkor is ugyanennek a tapasztalatnak, a, a tapasztalás képességenek a birtokában marad. Tehát végül is ezek vagyunk mi valójában és viszont nagyon fontos, hogy karmikus kapcsolatunk van a fizikai testünkkel. Ameddig ez a karmikus kapcsolat fent áll, addig ebben a testben tudunk létezni. Abban a pillanatban, ahogy viszont ez a, ennek a karmának vége, abban a pillanatban már, ha akarnak, se tudnak visszahozni minket ebbe a testbe. Tehát ezek az újjáélesztések folyamatai, ebben a, és ahogy én, ért, én értem ezt a dolgot, nem biztos, hogy jól, úgy gondolom, hogy ez addig, addig tud működni, amíg uh, annak a tudatosságnak kapcsolata van, karmikus kapcsolata van azzal a fizikai ez, testtel. Ez, tehát az okukozati kapcsolatot érted, a karmikus kapcsolatot a testtel? Jó. Tehát ameddig a tudatnak van karmája a testtel, addig, e, még ha meg is hal, akkor is például vissza lehet így hozni, és gyakorlatilag tudja folytatni tovább az életét. Szóval abban a pillanatban, hogy ez a karmikus kapcsolat megszűnik, onnantól gyakorlatilag minden ilyen fáradozás hiába való, mert megszűnt ez a kapcsolat. Tehát, tehát buddhizmusban mi a világot alapvetően azok is leképezéseként látjuk, tehát mindig feltételek állnak össze, Igen. és amikor ezek a feltételek széthullanak, akkor a dolgok ö, megszűnnek tovább olyannak és lenni, és visszatérnek oda, ahonnan keletkeztek. Tehát ugye? Ugye, Például, hogyha valakit ö, gépek tartanak életben, de gyakorlatilag már, már az, agy halálfázisában van, tehát csak uh -huh. vegetatív szinten létezik akkor ő vajon uh, még karmikus kapcsolatban áll a testével? Tehát egy, úgy értem, hogy egy olyan összekötöttség mindenképpen fennállhat, hogy addig nem mehet tovább a bárdó állapotaiba, mm -hmm. ameddig ez a test fizikailag meg nem halt. De tehát ez a kérdésem, hogy vajon Aha. Tehát abban az értelemben már nem él, hogy dönteni tudjon, érzékelni mm -hmm. tudjon, csak egy vegetatív szinten. Mm -hmm. Ezt erről te mit mondanál? Hát az a, Kicsit ez olyan téma, amiben nem vagyok annyira, euh, tehát annyira úgymond így, így profi és járatos. Egyébként szerencsére nekünk is lesz hamarosan egy könyvünk. Tehát a, hmm. a, a mi közvetlen tanítónk, Láma Olenidál, aki uh -huh. a meditációs csoportot is vezeti, itt ma az összeset Magyarországon, Ő éppen most szerdán mentál Magyarországról, és itt a, a budapesti Meditációs Központban a halál és az újjászületésről írt egy könyvet. Mm -hmm. És ez, egyébként neki ez a szakterülete, mm -hmm. ugyanis egy kurzust is tart ezzel kapcsolatban, amit tudatos halálkurzusnak neveznek, és minden mm -hmm. buddhista nagyon-nagyon -nagy szerencsés ebből a szempontból, ugyanis tehát mi egy, olyan gyak, mi egy olyan meditációs kurzust, illetve gyakorlatot, akik ezt elvégezték, meg tudunk ole vezetésével csinálni, ami azt a garanciát adja, és ez kicsit kapcsolódik a filmhez, ez a, a évszakoshoz, mert én is láttam ez a tavasz ősz, stb., hogy, hogy a halálunkkor egy vörös buthának a tiszta földjére fogunk születni. És ezt mondjuk, ez egy speciális meditációs gyakorlat, ezt pova gyakorlatnak hívják. És miért pont vörös Buthán? Na, azért. <gül> úgy hívják, ezt Bocsánat, a kérdés. ez érdekel. érdekel. <gül> hát az, De hát gondolom, akkor van fehér butha, kék butha, hogy van, vörös tara, zöld tara. Igen, minden igen minden. ötféle ilyen, tehát öt butha család van, az öt butha családnak különböző színei vannak, és ezek egy-egy ilyen alapvető érzelem csoportot fednek le, tehát egy mm -hmm. részről, amelyekkel rendelkezünk, tehát amelyek az életünk, tehát amilyen, ami úgy mondjuk, az zavaró érzelmek mert Más nem utazott. Hát igen, nem, tehát viszont van egy, van egy bölcsesség aspektusuk is, ezeket fejezik ki a buthák, és azért mondjuk, hát most nem is az, hogy, hogy miért vörös, de azért ez a az vörös butha, akit határtalan fény buthájának hívnak, <síns> mert ő tette egy olyan kívánságot, hogy... Ezek a buthaföldek, ezek igazából nem feltétlenül uh, szép tájak, tehát tudatállapotoknak kell őket inkább elképzelni, ugyanúgy, min, ugyanúgy mint a köztes létot, is az Minden. ember... Tehát ez, mondjuk ez a ilyen álomban tapasztalható földek talán, mondjuk hát, a mostani öm, tudattal akar nem megfogni. Hát igen, tehát álomállapotban álom is el lehet jutni, tehát kapcsolatban Vagy lehet kerülni buthákkal, meditáció, meditáció közben is. Igen, igen, és uh, ez a butha, ez a határtalanfény buthaja tett egy olyan... Uh, kívánságot, hogy az ő tiszta földjére, ahol az ember közvetlenül a saját megvilágosodott, tehát a Butha tudatával kerülhet kapcsolatba, oda a kívánságok erején keresztül útni. Hmm. jutni. Tehát ez egy nagyon könnyű út úgymond, mert amúgy ö, ilyen butháknak a tiszta földjére csak megvalósított, ö, uh -huh. tehát komoly, nagyon komoly munkát befektetett, megvalósított meditációs mesterek képesek meditációban eljutni, és ezeket tapasztalni, viszont ez a butha ezt a kívánságot tette, hogy, ez hogy az a tiszta, tiszta földjére, uh -huh. igen, igen. Hát, nem olyan nem emberi, egészen emberinek uh -huh. tűnik nekem. Gyakorlatilag a buthák tulajdonképpen ezért vannak, hmm. tehát, hogy, hogy mindenkinek a javára váljanak, én és most ő... szeretnék titeket visszarántani egy picit, mert olyan területre kalandozunk, azért mondom, hogy kalandozunk, ami, ami nagyon fontos és nagyon értékes, de pont arról a síkról kezdünk beszélni, amiről, nem is. amiről, nem amiről, amiről úgymond nem beszélhetünk, tehát mindenki a saját útja szerint, meg fogja találni ennek a, a, a leírását. És én szeretném, hogyha a beszélgetés medrébe próbálnánk ennek ezt jobban általánosan megközelíteni, hisz például... Kicsit lehúzni a földre. Igen, igen mert amikor ennyire konkrétan próbálunk valami olyasmit leírni, ami, ami túl van a tapaszt. szeretnék hozzá visszarántani a, a földre. A föl, nem tudom, melyikötök említette azt, hogy olyasmi, mint hogyha álom lenne. De, de annyi a lényeg, hogy amikor az apukám elment, hány éves volt? 46 életévében bírt. És te, ő. Hát. Ő. És te éves voltál? 18 nem voltam 18. még, tehát azért, azért azt gondolom, hogy a késő életem ez rendkívül meghatározó volt. Viszont az biztos, hogy én a mai napig azt mondom, én az életben nem tudtam tőle elköszönni, sőt olyan szinte, hogy nagyon beszélgetett a barátainkkal, illetve az ő barátainkkal, és el nagyon beszélget, oda sem mentem, egy puszítsa, adtam neki minden, fölmentem, lefeküdtem aludni, és másnap történt ez a dolog. És utána, hát ez nagyon sokáig uh, furcsa volt nekem, vagy uh, rossz volt, hogy nem tudtam tőle elbúcsúzni, és egyszer álmodtam vele, és uh, álmomban uh, megöleltük egy mes, beszélgettünk, elbúcsúztuk, lerendeztük a dolgainkat, hmm. és azt gondolom, hogy ez valószínűleg nem is egy álom volt, hanem valóban egy találkozás és egy lezárás. Mm -hmm. Igen. <kül> Persze ezt ugye hiába mondja az ember, aki nem tapasztalja, az nem tudhatja, hogy mi ez valójában. Tehát Szerintem nekem nagyon sokan vannak, tűnt. akik így tudtak lerendezni dolgokat olyanokkal, akik már elmentek. Igen. Akár álunk. Lehet. E, valószínűleg nem egyedi eset, de mindenki a sajátját gondolja az Igen. igazinak, és a többit meg az, hogy álka, a muzika, bárki mondhat ilyet <gül> egyébként. Persze. De Most hát... ez tényleg egy nagyon izgalmas dolog, amit mondasz, mert ez valóban a... Ez az élmény valóban azt a jószerivel egyetlen lehetőséget jelzi, ami, amire az ember figyelhet a halálon túli világ és a, a, az úgymond élő világ közötti kapcsolatban. Ami hát természetesen ilyen néptemben marhasság, mert ugyanazok a világnak a, a része mind a kettő, és ami mi halálon túli világnak tartunk, az ugyanúgy él, igen, és ez itt az a kérdés, hogy most, most egy ilyen testhez kötve élsz, vagy valami másfajta módon élsz. És, de a számunkra, és most nem arra gondolok, hogy valaki egy speciális meditációt folytat, egy úton elindul, hanem, hanem aki nem tudja, hogy milyen úton indul el, vagy nem tudja, hogy mert amit te mondasz, az, az és bizonyos elkötelezettséget igényel már az embertől. Hogy, hogy hát akkor ez egy bizonyos fajta dologban már hinnem kell. Nem gondolom. Hát nem kell. De, hogy nem minden. Én nem, én nem, én nem én vallásos én... hitről beszélek, hanem, hanem el kell tudjam fogadni a hitelességét egy, egy tanítónak, egy tanításnak, most egy olig. vallási rendszernek. Ja, rosszum, bár, bár, a tehát ez bármilyen nem. oldalról mondhatjuk, Jaj, legyen az az igen, keresztény, indú buddhista, igen. bármi, teljesen mindegy. El kell, hogy fogadjuk azokat az, igazságokat, az igazságnak, Azokat a részét, ami, ami, mert mindig van egy üzenet, mindig van egy transzcentális üzenet, amit, nem, amit, amit nincs módod ellenőrizni, hanem, hanem egyfajta bizonyossága fogadsz el a bizalom alapján. Kezdetben. Természetesen, csak a, amikor elindulsz az úton, akkor eljutsz egy olyan sajátos fázisban, amikor amikor már csak ezt a bizonyosságot tud a másiknak átadni, ő már ezt nem tudja érzékelni, ha csak el nem indul veled. Ez, én, ez a én, saját én, tapasztalat. Én én egy picit azért beszéltem konkrétumokról. Az szükséges de de igen. Igen. szükséges. Nem, nem azért mondtam, jól mondd azt, hát nem lelúgnak tartok. Csak úgy nem, érzem, nem hogy mivel valaki kérdezett, aki most lehet, hogy rosszul gondoltam, de úgy éreztem, amely kétszor beszéltünk, hogy ő, ő nem hindú buddhista stb. többi alapon gondolkodik, hanem, hanem hanem ő... Egy, egy földre járó ember. De, igen, járú. de lehet, hogy keresztény hát, én egy igen. valaki, aki nagyon kíváncsi arra, hogy, hogy mi, mi lehet ott azon a részen, és én szeretnék olyan módon hogy mondjam, erre a kérdésre még válaszolni, hogy ne hogy ne zárjuk be az ő és senki másnak a, a világát. Oké. Okay. Világát. Abba, hogy.. Ő, hogy ő... Csak Igen, meg lehet, kell hagyni a szabadságot. A szabadságot. Igen, viszont nem. Én, én, nem, én nem befolyásolni próbáltam őt. Én csak, csak tudod, nem csak tudom. tehát azért vagyunk többen, igen. hogy többféle dolgot mondjunk. Természetesen. Én nem tudom elmondani a keresztény oldalt, mert nem ismerem. Igen, igen, viszont igen. a buddhista dolgokról valamiféle információt uh -huh. tudok, ezért ezt elmondom. És ha ez neked... szimpatikus, akkor ezt fogadja el ez a hallgató, is, ha nem, igen, igen. viszont utána tud járni. Tehát én azért tartom ezt fontosnak, és nekem nehéz általánosítani erről a dologról, mert én fontosnak tartom, és a mai világban tényleg akkor keresen az ember valami spirituális utat, hogyha ott lát egy célt, ami értelmes, ami elérhető, nem fiktív, Igen. nem ö, olyan, amit, ami, tehát egyszerűen legyenek konkrétumok, tehát rendelkezzenek a, a vallási rendszerek konkrét magyarázatokkal, dolgokról, különben nem fognak egyrészt találni olyan embereket, akik érdeklődni fognak irántuk, másrészt pedig legyenek gyakorlati magyarázataik, olyanok, amiket az emberek tudnak alkalmazni a hétköznapi életükbe, ha csak fikciókat hallanak elképzeléseket, a nem mennek sokra. Csak nem gondolod, hogyha mondjuk tegyük föl most ülne itt közöttünk valaki, aki mondjuk egy, egy komoly, fölkészült keresztény ember, és azt mondaná, hogy hát Jézus, tehát én hasonlóan mondaná valami, most el, mert mit a biztos, hogy tudná, ez kétségtelen. Valaki azt mondaná, hogy a nem tudom micsoda a jobbján, a balján, stb. többi, és a legjobb. Nos engem az, hát nyilván most nem ülkőztünk ilyen, de én arra gondoltam, hogy ezek között, mert én is mondhatnék valami ilyesmit, ezek között szóval a valóság nem ennyire sokféle, de lehet, hogy nagyon sokféleképpen fogalmazzuk meg ugyanaztán Ezt nagyon sok... Mondani, hogy ugyanazt a igen. pontot 600 oldalról körbejárva mindenki Hát mehet, mindenki másképp rá. Illetve még az is van. lehet, hogy van, van olyan régió, meg olyan szfére ezértnek, ahol ezek, hogy azok a személyek, kapcsolatok, stb. élnek jobban. Tehát ez nem, ez nem egy ilyen, nem lehet teljesen szimbolikusát tenni. Hm. Mert mi úgy Én úgy gondolom, hogy a különböző vallási rendszereknek más-más a célja. Tehát az nem igaz, hogy minden út ugyanoda vezet, és hogy ugyanarról beszélünk, meg a végén minden találkozik. Ez nem igaz. Tehát vannak különböző vallások, vannak, és mindegyik vallásnak más a célja. Az lenne a legjobb, hogyha tényleg itt ö, ezzel kapcsolatban mondjuk olyan ember ülne, aki el tudna mondani, hogy én nem vitatkozni akarok ezzel mm. az emberrel, mm. meg nem is azt mondom, hogy neki nincsen igaza. Itt egyszerűen arról van szó, hogy azért van sok-sok különböző vallási rendszer, ezek különböző úttal, vagy különböző céllal, különböző módszerekkel rendelkeznek, és... Ö, és tényleg úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez nem igaz, hogy minden út ugyanoda vezet. Tehát nem találkoznak a különböző vallási uh -huh. rendszerek a végén. Lehet, hogy néhány találkozik, de nem mindegyik. Vannak hitvallások, tapasztalatvallások, valahol hinni kell, valahol az embereknek jó, ha megmondják, hogy. Tudsz úgy hinni, hogy hinni kell. Én nem tudnék úgy hinni soha, hogy itt most tessék ezt elhinni, hogy így van. Igen, no. viszont ahhoz bizonyosság kell, hogy ne csak higgyél. Ez, a... ez viszont a tapasztalat megint. Igen, csak hogy mit tapasztalsz. Tehát, de hogy... te mit tapasztalsz? Tehát téged például mi? Na, várjatok, de nem menjünk. Na, ne menjünk ebben. De ez nem. engem nagyon érdekel, annyi, mert ez fontos, mert az egésznek, hogy azért, azért is igaza van. Én nekem most így a tapasztalat útja, Gondold végig a Mohameden vallásokat hogy ott uh, nyilván ugye egy más eszközzel, ugye a nők milyen szinten vannak tartva, hogy levágják a, a több. Stop, stop, stop, stop, stop. Okay. Én nem vagyok észély muszlim. Igen. De ez nem igaz. Egyszerűen tudom, hogy nem igaz. Mi az, hogy... hogy, kár, hogy az mert ez egy hit, amit egy felületes ismeretten keresztül ismételsz vissza. Tudom, hogy nem ízrekem, jó barátaim vannak, ha együtt csinálunk vallási dialógust, és is lehet, az iszlámnak hogy... képviselői vannak, igen, és rengeteg igen. sok mindent hallottam, egészen idegen attól a szellemtől. és de egészen más. Tudom, ugyanez, mint a kereszténység, az is besélyek, vannak elvarultak de a Az a az az elterjedt, ahogy te mondod, hát, nyilván, igen. hogy nem, de ugyanúgy, mint, nagyon ezt most inkább nem mondom, tehát a Mohamedánoknál ott az ember, na, de nem, szom, nem személyre lebontva, ha sajtást. velem szembe ülne egy, egy nem áll, tehát azt mondom, hogy nem általánosítok, mert a velem szembe ülne egy ember, aki azt mondja magáról, hogy, hogy Mohamedán, vagy az iszlám valásban hit, szí nagyon szívesen leülnék vele beszélgetni, érdekelne, hogy mi van. Csak az, amit kapok konzervben, innen, onnan, amonnal. Uh, de az, a az, az, az, valóság, az, az amit, amit, amit tapasztaltam, a amit is. tapasztaltam, én voltam Izraelben, láttam ott, hogy, hogy meg merre, meg mint egyik az az keresztül. Egy másik, Persze, volna. az egy 27 féle vallás. Most már politika az egész, Tehát annyi, hogy szóval azt gondolom, hogy én örülök, hogy nem egy Mohameden országban születtem nőnek. De lehet, hogy egy, egy, egy, egy muszlim nő meg azt mondaná, hogy ő nagyon hálás, hogy mert ő nem születe. tudja, Mert ő nem tudja, hogy mi lehetne. Én is, hogyha azt mondanám. De, de, hogy, de hogy, hogy ő ő ő az ő az ő ő meg azt mondja, hogy nem ha... akarja azt a szabados egy, életet élni, Egy olyan ember, aki szerintem meg tudja véderélni az iszlám vallás, úgyhogy ezt most inkább hagyja adjuk abba. Másrészt meg én azt szeretném mondani, hogy minden egyes vallásnak, amelyik létezik van, egy úgynevezett misztikus útja. Az a szufizmus, az Igen. a zsidoknál, a kabbala, a keresztényeknél ugyanígy megvan, és ott gyakorlatilag a lényegből, a szeretet útjáról, a megbocsájtásról, a megértésről, ezek lehet, hogy nagyon elcsépelt fogalmak, de akkor is mindegyik a maga módján, és itt nem értve veled egyet, Zoli, de talán ez most nem fontos, uh -huh. tehát mindenki a maga de, útján minden a lényeget lényeg lényeg akarja is. megfogni. Tehát mi a lényeg? Szerinted mi a lényeg? Na, te, én most arra kérlek titeket, <gül> mivel meg. nem azért, mert ez egy, ez egy de lehet, hogy csak azért, mert nem ezt tűztük ki témának, mert ezt tűztük volna ki témának. De hogy, hogy mennyire komplex egy téma, tehát igen, azt mondjuk, hogy beszéljük arra, akkor hogy tudatos, oda. De Még lehet, is. hogy én voltam a, a, a bűnös, aki, aki gátat akartam vetni, annak, nem hogy viszám. egy nézetnek a egy ponton túl megfoghatatlanná váló, mm? tehát mm. a másik számára, nem a te számodra, de neked el mögött élmény van, meggyőződés van, de tudatosság van. van. Az mert, mert de ha az élményre. De, de, de legalább van egy erős meg. bizalom, és, és hit, hogy Igen, ez úgy van. van nem, nem hit. Az a baj, hogy, hát, hogy hit. Hít egy tudás. Hát ez az, hogy, én, hogy tud... hogyha hit vagy tudás, akkor én inkább a tudásra szavazok. Tehát... Én úgy gondolom, hogy egy picit az a problémánk nekünk, európai embereknek, akiknek egy 2000 éves hiten alapuló kultúránk van, hogy egy olyan dologgal, amin, amin, ahol nem a hita lényeg, és a hit az csak úgy jelenik meg, hogy egy bizalmat adunk egy valaminek, ami majd meg fog történni előbb-utóbb. Szerintem ne, hát nehezen, nehezen, nehezen tudunk túllépni ezen a dolgon, hogy, hogy mindig mindent el kell hinni. Ö, a de de most, ne ne meg, de te azt mondod, most akkor megvitatkozzunk. <laughs> Jó. És, és nem, nem ballásos hitről vitatkozunk, hanem csak olyannak látszik. Uh -huh. Hanem... Ez egy, igen, de én azért vitatkozom vele, mert, mert a saját nézetembe is világosra kell tennem magam számára is, hogy van a pontja a belső meggyőződés ennek. Egy olyan pontja, ahonnan tulajdonképpen egy erős belső hit alapján mondom azt, hogy ennek így kell lenni. És én azt mondom, hogy ez tudás. A saját de ha igen, de hogyha ezzel olyan, olyan értelemben szembesítenek, hogy miért te láttad a vörös útját, miért te láttad a nem tudom én, mi akkor azt mondom, hogy <coughs> hát, izé, hát én nem, mert én még nem vagyok ott, de a nem tudom milyen meg felszabadult személyek azok, azok látják. De énnek, én nem vagyok abban az állapotban, tehát nekem ez a dolog Ilyen értelemben továbbra is a, a, a, hát mondjuk úgy, hogy legalábbis a tanul kategóriája, de hát a tanul kategóriája az a hit kategóriája. Ez olyan, mint a, a tudományban is egy csomó dologról azt állítjuk, hogy az, az van, mert az iskolában tanulod, de elhitett, hogy az úgy van, mert egy bizalom alapján elfogadtad, de ennek a töredékét nem tudod bizonyítani. Mm -hmm. ez, de ez, ez nem a... jelenti azt, bocsánat, nem jelent hogy ez nem igaz. Tehát no. félre ne értsük a dolgot. Tehát én nem vitatom annak igen, a dolognak a, a, a realitását, hanem csak az, hogy meg akartam tartani a beszélgetést egy olyan mederben, hogy ne kalandozzunk nagyon messzire ebben, mert itt, itt minden mondjuk érdekes végig gondolni, hogy ki, hogy mit gondol róla. Mm. De, hogy, de esetleg ez nem ad támaszt annak, aki a személyem előtt leveg, mint hallgató, hogy tudatos halál, de hogy készüljön fel tudatos halál. <gül> há... <gül> <gül> Jó, egy picit visszakanyarodok én is, ugye mondtuk, hogy az, ál... mondtam, hogy az álmomban meg az apu meg igen, őt igen. történt, de ugyanilyen szinten a halál, tehát a születés előtt is, én valahogy kapcsolom a kettőt magammal, mert ugye ez egy kör és egy szerete az élet ennek a dolognak. A lányom szintén egy álmon keresztül jelezte, hogy ő van és lány lesz. Uh -huh. Tehát én vele is ugyanúgy kapcsol, tehát vele is először álmomban találkoztam uh -huh. igazából, és hát vele effektíve, hogy nem beszélgettem, de úgy tudtam, hogy uh -huh. ő az, hogy lány, hogy egyebek párra meg is tocsolta a hasamat húsvétkor, hogy igen lányunk lesz, uh -huh. és utána lőn lányom lett. De uh -huh. akkor még majdnem, hogy zigóta állapoton túl uh -huh. volt, tehát semmi effektíve testivalója úgy nem lehetett, amivel hall, lát, beszél. Uh -huh. Azért mondom, hogy, hogy ez az álom, uh -huh. ez uh, nekem tapasztalás útján több is, mint egy álom, többet is jelent egy másik csatorna uh -huh. uh, álom és álom közötti különbséget magyarázni. Ez egy kicsit megkérdőjelezi akkor a halálnak a halálos mi voltát is. De az élet a halál, halál után hát, folytatódik, a ez biztos. Közhiedelem szerint akkor minden véget ért. Ör, hát akkor a, a, a vége, és elföldelnek bennünket. Az és az sem olyan, tud, mint az előítélet, és nagyjából amit is ér. De az így emberek félnek, mert, de a félünk, a mert nem beszélünk róla. Nem ismerjük, ezt Igen, már az elején megbeszéltük. Én nagyon örülök, hogy ezt mondtad. Ebben abszolút egyet értek veled, hogyha én most itt tényleg vörös butákról kezdek el beszélni, ez nem sok emberen segít. De lehet, ez ezért jógy hogy igen. <gül> igen, igen, tehát ér, igen. Van, van egy ilyen opció. Szóval ennek a, most most beszél, elmondhatom, elmondhatom azt is, hogy ennek a meditációnak van fizikai jellet, tehát az, hogy mm. sikerült, mm. ami meg le van fényképezve. ezekben van. fizikai láttam. Fizikai Nagyon érdekes, én megcsináltam ezt a meditációt, az embernek a fejét tetején, ö, meg ilyen át... át ö, <gül> Most nem akarom, hogy túl vad legyen, de olyan intenzív ez a meditáció, hogy ö, itt, egy, itt, egy, itt egy, egy, egy, egy utat nyit a fejtetőn, mm -hmm. és meg megszokott, megszokott, megszokott jelenni általában egy ilyen kis ö, dudor, vagy néhányaknál vércsepp. Nem fájdalmas ez a dolog, viszont egy picit visszatérve erre a filmre, erre a koreai filmre, hogy leragasztotta a testnyílásokat, a, a buddhista nézet szerint a fizikai testet több hely úton hagyhatjuk mm. el. Igen. És ezek, a, a ezek a, a, igen. igen a indulok, és tehát mondom, hogy a, hogy, nem mindegy, hogy hol lép ki, igen, a igen, nem mindegy, állapos. hogy a tudat, az hol lép ki, és hogyha különböző, ez most megjelen inkább a misztikus része, tehát nem biztos, hogy ez közel fog vinni valakit, viszont információ erről a dologról, én úgy gondolom, tehát hogy tényleg hasznos információt adni erről, és ez egyfajta információ, amit én most elmondok. Tehát, hogy a, a különböző testnyílásokon, hogyha kilép, akkor különböző tudatállapotokba kerül. Ez egy speciális dolog, amiről beszéltem. Ez a testnyílás ez nem eleve adott. Ez, ami, ahova a Vörös Butha földjére lehet kerülni. Tehát ez, amit a, a, ez a meditáció gyakorlatilag utat megcsinál. Úgyhogy ez egy, ez egy speciális nyilás, viszont ez lehetővé teszi, hogy a test után, vagyis a tudat ne a, a, a többi nyiláson hagyja utána a testet, utána ez egy automatikus... Automatik, ez, ez ezt a fejtetején van, most csak a egy kicsit lokalizáim. olyan, olyan, olyan érzésem van, mint hogyha a lélek hit, sakozna, hogy nem most az orron, e, a fülön, nem, nem, nem, fogok, egy, nem egy, ezek ezek vagy a fejtetőn fogok lenni. Ezek a központok energiaközpontok, aminket Igen ezek. Igen Egy szóhasználatot én, ha nem tudom, hogy, de szerintem egyet fogsz érteni vele, ezt módosítanék. Nem a tudat függ attól, hogy hol távozunk, hanem a tudatunk túlfog, hogy hol távozunk. Tehát egy, egy magas, egy meditációban, egy magas tudatban eltávozó személy az igenis a fejtetőn keresztül tökéletes meditáció következtében itt távozhat el. Ez, ez egy, ez pontosan megegyezik nagyon sok más leírással is. De például aki mondjuk fél elemben, gyötelemben távozik, az az űrülékkel és a vizelettel távozik el, amit az utolsó példában maga alá enged. És itt nem arról az, hogy valaki magas tudatú volt, tehát egy emelkedett tudatú valaki, akkor hirtelen lesügyed és oda kerül, hanem, hanem arra kell gondolni, hogy a halál környékén nem marad más az életünkben, nincs többi, nem lehet játszani többé. Te, tehát elvesznek azok a kontaktusok, hogy, hogy te eljázz azt, hogy de igenis én nyugodt vagyok, és emelkedett, és én rendkívül. Lefoszlik rólad minden átszal, mindenki, mert tök egyedül fogsz állni. A, a valóságban, és az a tudatosság, ami, ami tényleg jellemez, az a tudatosság a te amit most el tudunk leplezni. Mert lehet most áltatosan beszélni, meg lehet energikusnak mutatkozni, miközben az ember teljesen tompa, stb. többi, Na akkor viszont visszakérdezek ebben a dologban, mert azt mondod, hogy aki halál pillanatában félelem vagy egyéb, akkor erre felé távozik. De egy... Erről már természet gondoskodik, hogy ez így történik. De oké, okay, ezt én értem, de a tudat hogy félhet? Tehát ezt én nem te értem. Te félsz. Hát te vagy a tudat. Mitől félsz? De attól mitől ha Nagyon egyszerű. Miért szenvedsz akkor? Ugyanattól De a halál félsz, amit szenvedek? Én azt gondolom, hogy nem szenvedek. De van, aki Nagyon szenved. sokan vannak, akik szenvednek. Abban a pillanatban, amikor megszűnik a lét. E ebben a nem szűnik meg a lét ebben a testben, az, hanem, az hanem azt hiszi, hogy megszűnik a lét, és ennek az illúziójától félnek. Ez megint ugyanaz a hogy Abban a tudatban, hogy egyszer meg fogunk halni, milyen életet élünk, milyen tudatossági szintet, hány hazugsággal veszük magunkat körben, mennyire... Mennyire tisztázzuk le saját magunkat, saját magunk számára. Van egy hallgatónk. Köszönjük Igen. a hallgatót. Szervusztok! Hát ismét a is. téma csatlakoznék. Tetsző. Tessék. itt arról beszélünk, hát pontosan arról beszélünk, hogy, hogy aki tudatosan él, meditatíve él, az arra készül, tehát <gül> gyakorlatilag, a ha, ha úgy mondom, halálára Halálra? készül uh -huh. egész életében, hogy így fogalmazzak. Pontosan ez a lényeg, hogy amikor oda jutunk, akkor félelem nélkülivé váljunk, és tovább lépjünk. Aki erre nem készül, hanem civil módon él ugye, mert több aspektusen van, hát hogy materista vagy, civil rádió, nem azt akarja, hogy félelembe haljunk, meg, tehát a civilek, azok természetesen tudatosságot kívánnak válni az Ez hogy van, De hát ugye sokan vagyunk, sokféleképpen légyük meg ezt a dolgot. Valaki például hatalmas fájdalma közepette hal meg, nem biztos, hogy tudja tudatosan irányítani a halál pillanatában a gondolatait. Tehát ez odaig oké. Okay. Na de hát én... erről beszélünk, hogy van, aki így, van, aki úgy, és aki Egy... erre készül, akkor valószínűleg, amikor abba a pillanatban kerül, remélhetőleg félelem nélkül fog uh -huh. tovább lépni. Uh -huh. én annyit hat fűzek hozzá, hogy ez az én hitem mondjuk nevezzük hitnek, jogszó híjen, hi hogy amilyen életet élünk, olyan halált kapunk ajándékba. Tehát aki. Hát, vagy a mi a... a fejlődésünk szükséges. Igen, igen, ez egy jobb megfogalmazás. Köszönöm. Egy, előre. Köszönjük. Egy, egy gyócskán belebeszélgettük az időbe. Engedjük meg, hogy a hallgatónak, hogy egy percet pihenjen egy kis zenével. Jó, és még egy, egy utolsó ilyen gondolatkörre jöjjünk vissza, megpróbáljuk ezt valahogy összefoglalni. Összerezni. Jó. És a mai krétakör az kicsit hosszabb is lett, de mivel a gólvind a konyhája elmarad, mivel a Lakhatus Gyula a külföldön van, de jó neki. És hát a neki. elnézést, ugye még a nagy bőtítésekban benne vagyunk, tehát tulajdonképpen nem is baj, hogy ilyenkor még talán nem is illik ilyen főzési tanácsokat adni. Bár lehet, hogy már elnézést, megint elnézést kell kérem azoktól, akik sonkát meg hasonló dolgokat főznek ezen a napon, hogy hogy Jézusnak más is legalább annyira tetszene, mint, mint állatoknak a húsát megfőzi, de ez az én magánvéleményem véleményem. és hát a gondok. Mindenkit, kony... én is vegetáriánus vagyok, és aztán visszatérek a húsevésre. Á, mindenki, aki tudja, bírom, hogy mit tart külön. helyesnek. Én, én, én csak jó szívvel ezt javasolnám, de van még egy körülbelül tíz percünk, hogy összefoglaljuk azokat a mm -hmm. dolgokat, amit még fontosnak tartunk a tudatos halál kérdéseibe. És most próbáljátok meg most uh, ilyen koncentráltan Koncentrálta néhány gondolatot a elmondani, tóval. jó? Kézen! de Azzal az, az, az az kevés lesz a tíz perc, azért próbáltak titeket rávenni, hogy ne vegyem el az időt előletek. Mm. Hát. Én részemről azt tartom, hogy, hogy beszéljünk a haláról, akárkivel, és figyeljünk arra, hogy milyen életet élünk, mert mégiscsak fontos, hogy hogyan fejezzük be ezt az egy életet, mert akármennyire is létezik reinkarnáció, vagy nem, vagy születés, vagy nem, ebben az életben és ebben a testben mindenképpen csak itt és most van. Úgyhogy minden inkább próbáljunk itt lenni, meg most lenni, és nem elveszni a múltban, meg a jövőben. Én így szeretnék ilyen, és így is próbálok. Persze nem kell másoknak követni, de hmm. szerintem ez nem annyira rossz. Ez ja, nekem is nagyon tetszett. És ha pedig valaki a halálról szeretne információt, akkor szerintem eh, szerezzen róla. Tehát az nagyon fontos, hogy, hogy ezt ne egy ilyen fekete lyukként kezeljük, és rettegjünk tőle, hanem, hanem és itt most nem csak a saját, most azért, mert, mert itt a buddhizmusban erről, más helyeken is ezek tök jól le vannak írva maguk a folyamatok. Érdemes róla olvasni, tehát mivel az életünk része, tehát úgyis mindannyiunkkal meg fog történni. Azért tényleg, hogyha akarunk rá készülni, akkor én úgy gondolom, hogy a legjobb módja az, hogy, hogy úgy szerezünk róla információt, hogy, hogy, e, hogy ott az, az űr az betöltődjön, ami, ami, ez, tehát, ami így hiányzott, szerezzünk róla információt, de természetesen a, az életünket pedig minél jelentőség próbáljuk próbáljuk megélni. Én is azt gondolom, hogy ha, ha szembesülünk a halál gondolatával, meg, hogy az életünk részét képvisel, vagy képezi ez a dolog, akkor. Talán azok az elvesztések, itt család, tavok, rokonok, az is könnyebben megy, mert ha valaki meghal, akkor el kell engedni. Ha nem készülünk fel arra, hogy ez megtörténhet a környezetünkben, akkor ez bizony szenvedést generál, ami ugye hozza maga után az összes többit, ami, ami nem kellene, hogy megtörténjen, és itt előre gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy igen, ez is megtörténhet, és akkor, uh, akkor én. Igazából azt gondolom a halálról, hogy. hogy nem is azt sajnáljuk, hogy, hogy valaki elment, hanem azt, hogy nekem már vele nincs több dolgom, nem tudok vele beszélgetni, nem tudok tőle tanácsot kérni, egyszerűen nem tudom megsimogatni, se semmi. Ö, és hogyha azt elfogadjuk, hogy ez bárhova is kerül, vagy nem kerül, ez neki már jó, vagy neki már nem az a szenvedés, vagy nem az a történet, ami ebben az életében, vagy az életében történik, akkor sokkal könnyebb mindenkinek. Az egész környezetünkben, meg, meg magunknak is. És, és nem vala, nem, még egy félelmet le tudunk magunkról dobni ebben kapcsolatban. Annyi mindentől lehet félni. Miért pont ebben kapcsolatban kelljen félnem, amikor úgyis ott van mellettünk, ha kell. Még egy, egy, egy nagyon rövid gondolatot, hát fűzek ehhez... Nekem az a érzésem, meg ismerek egy-két embert, aki úgy igyekszik hozzáállni a halálhoz, hogy azok a lények, akiket szerettünk és szeretünk, azok valamilyen formában, ha már elementek, akkor a mi részünké váltak. Tehát a szívünkben mindig ott vannak, és igenis oda tudunk menni hozzájuk, és meg tudjuk őket ölelni adott esetben, saját magunkban. Tehát ugyanúgy mondjuk az apukánk, szüleink, anyukánk az benne él a mozdulatainkban, csak föl kell tudnunk fedeznünk őket. Tehát gyakorlatilag nincsen, hogy valaki elmegy örökre, mert, mert ott marad nyomokban, és, és a szeretetünkben mindenképpen ott van. Hát olyan mindenkivel fordulhatott szerintem, hogy ja, erre ő most ezt mondaná. Tehát hát ez például, körülbelül ez igen, ilyen. Igen. Hát másrészt meg szerintem nagyon hasznos, hogy még ez a dolog akkor is megtörténjen, tehát a, tehát a szeretetünknek a kifejeződése, ami ott van mellettünk. Mikor fejezhetnénk ki legjobban a, a szeretetünket mások iránt, mint hogyha most éppen ebbe a pillanatban, és, akkor, és mindig, mindig, mindig éppen ebben a pillanatban. Én még egy olyan gondolatot szeretnék egy-két szót szólni, amiről nem esett szó. Ez pedig az eltávozottakkal való viszony. Te Nem. Tettél erre egy-két megjegyzést, hogy az ember ma magát sajnálja nagyon sokszor, amikor ugye meghal valaki. Néha azt mondjuk, hogy szegény, meghal, stb. stb. De valójában mi vagyunk, akik szegények vagyunk. És van egy sajátos viszonyunk az eltározottakkal, nagyon sokszor visszakarjuk őket rángatni. Yeah. és hát pont a keleti kultúra a, a buddhizmus is és a hinduizmus is ö, egy más ö, oldalát mutatja meg a dolgoknak. össze is a halállal való kapcsolatot nem leplezik semmilyen formában tehát, tehát a legkisebb gyerekkortól az életük végéig egyszerűen az élet részeként tekintenek rá a, egy, egy természetes állomásnak a, a létezésben a másik hogy bár tagadhatatlan és természetes az, hogy az, akit szeretsz, annak az elvesztése az gyászt jelent a számodra. Az, az rossz, hogyha valakivel nem találkozhatsz, akit, akit megszoktál és szerettél. Valójában azonban egy kicsit fölé is kell egyszerre helyezkedni ennek, hisz az életben azért nagyjából úgy sodródunk egymáshoz, mint hogy a moszatok a tengerparton, vagy a hínárok a Balatonpartján összesodorodnak, az egyik hullám kidobja őket, és, és egy ilyen kapcsolatban csodorodok a másik hullám elviszi őket a halál és Igen. egy újabb, újabb születésben megint más kombinációban találkozol. És igazából a szereteted, a tudatosságod, az, az valahogy a, a nagybetűs valósággal szemben vizsgázik, vagy a, a nagybetűs tudatossággal szemben, vagy, vagy más, azt mondaná, hogy az Istenével, nem pedig, nem pedig relatív síkon, nem relatív ez a szeretet, hanem ez egynek egy abszolút kifejezés, próbál az ember adni, aminek mindig az aktuális kapcsolatok a, a lehetséges formája, amiben ki tudod fejezni magát. Tehát teljesen igazat adok neked, Zoli, hogy, hogy ezt most kell gyakorolni, ezt nem lehet majd később valami, mert ha most az aktuális kapcsolatokban képtelen vagyok, akkor, akkor képtelen vagyok. Patópál úr nem is világosodott meg. Igen. <gül> <gül> És a másik, hogy, hogy hasonlóan tudatosak lehetünk arról, hogy ellenben akik meghaltak, azokkal szemben is fennáll ez a fajta ö, hát, kötelezettségünk. És ezt nagyon szépen kifejezése jutatja az a halotti szertartás, amit ö, például a hinduk is csinálnak, de azt hiszem hasonlóan csinálnak a buddhisták is, amiben egy viszonylag hosszú időn keresztül hát... Ö, fölajánlnak dolgokat a, a halott érdekében. Tehát a hátra maradottak, akik itt vannak, azok megpróbálnak abban segítséget nyújtani, amit az illető már az életében nem tett meg. Uh -huh. Tehát ez még a kereszténységre is benne van, hogy imádkozol, akinek a lelki üdvért, Tehát te próbálkozol úgymond egy áldozatot hozni annak érdekében, hogy valakit segíts. Ez a szeretetnek egy szép kifejezési formája, de, de túlmutat ezen a testi kapcsolaton, hanem azon az úton kívánod őt segíteni, és abban hozzájárulni, hogy ő a további fejlődésben előre tudjon lépni, aminek hát persze az a bizonyosság az alapja, hogy az élete nem ért véget, tehát valami ott egy más, egy síkon, amit most nem látsz, történik vele, és az egy az egy, az, az, az életének egy, egy szerves folytatása, és ha én hozzájárulatok valamivel, és ez legyen csak egy, egy, egy áldozat, egy ima, egy bármi, amit megfelelőleg tartok, és ezt bármilyen szinten el lehet fogadtatni, akkor ezzel is segítünk. A másik, hogy el is engedjük őket az útjukra. Nem akarjuk visszarángatni őket, nem tudjuk, hogy jobb, hogyha mennek most már a maguk útján, mint hogyha ide kötjük őket. És ez egy újabb történet lenne, ez a könyv rengeteg izgalmas látozott fel, hogy hogy rángatják ide a Igen, most nem is beszéltünk az Nem, nem is beszéltünk ilyen szellemes kérdésekről. De hát annyit még elmondanék azoknak, akik semmiben nem hisznek, csak a materializmusban hogy abban Csak is megnyugodhatnak, hogyha vége ennyi volt, akkor utána már biztos, hogy nem szenved tovább. De. Tehát ez is egy megnyugvás lehet nekik. Hogy, hogy ott lezárult, vége van, és, és nem, nincs több szenvedés annak, a elmegy, tehát ne sajnáljuk. Igen, de, de azért őt. azt jegyezzük meg, hogy az öngyilkosság nem kiárad. Az nem. <gül> nem visz kiárad. Hát az nem. Uh -huh. Úgyis ugyanabban a dologban születik vissza, hogyha visszaszületik hát születik. Igen, ez uh -huh. Igen. Egy, egyik barátomnak volt egy olyan elmélete, hogy aki öngyilkos lett, az a következő életében nagyon gazdag lesz, és Jó. nagyon boldog, csak azért, hogy a lét az elfelettesse vele hogy mennyire rossz volt előtte, és majd akkor utána visszakapja. Igen, hogy azért megjutalmazzák, hogy ő. Lesz. Nem azért utalmazzák meg, hanem mert hogy annyira kétségbe esett hülye, vagy bármi volt, hogy ellopta az életét, ezért kap egy lehetőséget pihenni, tehát pihen egy életemet, és utána kapja meg a nyaklevest hogy ja. azért ne elbránduljon ki teljesen. Miért akkor mit csinál, hogyha teljesen kell? Nem, tudom. nem, nem de tudom. Hát így születnek a különböző vallások, mert ez valakinek meg fog tetszeni, és egyre több ember fogja ezt, ezt, nem ezt tudom ez, ez, ez, ez, ez nekem egy kedves majd jelentkezik, hogy ő is a, hát a szekt ja, a megnövekszik az ütlalis öngyilkosság, akkor az olyan komolyan vett. Én jobbnak tartom, hogyha inkább a jól beáratott és mondjuk úgy, hogy évezetekkel az igazolt bölcsességnek a, a, az útját követjük, és azt tanulmányozzuk, mint az ilyen sajátos ötleteket, mert ezeket tovább lehet kombinálni, csak az a baj, Persze, hogy a kezdetektől fogva spekulatív, tehát igen, ez igen. abszolút így van. Nem Lehet, más köszönjük szépen, mi az időnk lejárt, most fejezzük. A Krétakört hallották Szécsi, Dóra, Solyom, Anna, Újzoltás, Bányai, Köszönjük, hogy velünk voltak. Köszönöm és kellemes ünnepeket. <gül>